فإن اصدق الحديث كلام الله وخير الهدا هدا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله عباد الله ما حميد الله سبحانه وتعالى انكم تقيموا تتمه محمد صلى سلام عليه Insha Allah katika madao yetu ya leo tutakuwa tunaangazia miongoni mwa sababu ambazo mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala endapo atayefikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuyatenda huku duniani basi atakuwa miongoni mwa wale ambao watafaulu siku ya mwisho tunayo alamat ambazo tunamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hizo na vile vile hizo alama ni mazingatio ambayo kwamba kile mmoja wetu anafaa kuzingatia juu yake miongoni mwazo ni hii juu ambayo kila siku huweza kuchomoza kutoka upande wa mashariki na kuweza kutua katika upande wa magharibi hiyo lazima kila mmoja wetu azingatie juu yake kwa sababu kule kuchomoza kuch, kuch, kwake na kule kutua kwake inatuonesha kwamba hii dunia sio sehemu ama makao ya watu kudumu bali inatuonesha kwamba ni sehemu ambayo kwamba watu watapita na wataiacha tukifanya mazingatio ni zaidi tutaona kwamba kuna umuhimu zaidi ya kila mmoja wetu kujiandaa na siku ya mwisho na vile, vile kuna alama nyingine ambayo kwamba ni mazingatio kutusisi sisi ambayo ni hizi masiku na wiki na mwezi na mwaka tutatoa mfano na mwezi ambayo kwamba uzaliwa inapoingia mwezi mpya huwa ni sehemu ndogo sana ya mwezi ndio huonekana na kila siku inavosonga inazidi kukua kubwa mpaka inakamilika baada ya kufikia siku ya tano kisha inaanza kupungua mpaka inakuwa na kuisha vile vile hivyo ndiyo maisha ya kila mmoja wetu tulizozaliwa tulikuwa wadogo na kila siku inavosonga basi ile umri ya mtu Hupungua, mpaka mwisho akao mwenye kufikiwa na siku ya kurejeshwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mwanadamu mwenye akili ni yule ambaye kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amempatia uhai na akaweza kufanya bidii, akaweza kufanya kutumia ile fursa vizuri kwa kumtia Allah Subhanahu wa Ta'ala katika uhai wake. Na vile vile kufanya mema katika ile umri ambaye kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia kwa sababu huyu mwanadamu siku moja ye ni kama naam Yaani bin adam ni kama masiku amefananishwa na masiku kila ikienda siku moja basi ndiyo baadhi yake huondoka ye hupungua kila siku inavosonga naam mwanadamu amfananishwa na siku Ndiyo vile vile ye hupungua mpaka wakati inafika inakatika ile umri wake na wana mwenye kuwagwa na jamaa zake na marafiki zake kurejeshwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie ikifika mwisho wetu iwe ni mwisho wa khair. Kunayo siku ambayo kwamba yanakuja, siku ya mwisho. Kila mmoja wetu wanafaa kujiandaa na siku kama hiyo. Kwa kufanya nini? Tulisema miongoni mwa sababu ambazo endapo mtu atafanya duniani atakuwa mwenye kufaulu kesho akhira na hiyo ni kuhisabia nafsi yake mtu kuhisabia nafsi yake ni Khairi ngapi amefanya kwa siku kama ile na am nani shar ngapi amefanya katika siku kama ile kwa hiyo ndo tunahusiana tunahusiana nafsi yetu pamoja na nafsi zenu kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na tuweze kujitahidi haki ya kujitahidi kuweza kuadimishia nafsi yetu yaani اعمال ambazo kwamba ni salihat tuweze kuadimishana nafsi yetu zile matendo ambayo kwamba ni mazuri kwa sababu hiyo pekee yake ndio itakuwa yenye kutusaidia aliposema Allah jalla fi'ula yauma la yanfa mal wa banun illa man ata Allah biqalbin salim siku hiyo ya mwisho haitomfaa mtu mali yake wala watoto wake illa yule ambaye ata kwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na moyo uliosalimika na moyo uliosalimika ni moyo uliosalimika kutokamana na ushirikina moyo uliosalimika ni moyo ambayo imesalimika kutokamana na amna maasi moyo uliosalimika ni moyo ambayo kwamba imesalimika kutokamana na yale matamanio ya nafsi na moyo uliosalimika ni moyo ambao kwamba ilifuata na mamlisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo siku ni siku ambayo vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema juu yake yaumatabiyaddujuhum wa taswadu wujuhum fa alladhina ba'da imanikum bima kuntum takfurun. nafsi zetu kwa sababu kuna siku ambayo kwamba inakuja, siku ambayo nyuso za watu wengine itakuwa ina na kikundi ya pili nyusa yao itakuwa naam imekuwa nyeusi zimesawijika itakuwa nyuso zao ni nyeusi kwa sababu gani kwa sababu ya wao kuanda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya wao kutohisabia nafsi zao katika umri yao ya dunia kisha wataambiwa nini kwa sababu ya kule kukufuru baada kuwa na imani basi adhabu iumizayo. Naam na vile vile tukiangalia hali yetu ni hiyo. Allah Subhanahu wa ta'ala ametuchagua miongoni mwa kwamba wana imani lakini wengi wanagafilika, ghafilika wanakwenda mpaka wanakufuru. Basi siku hiyo tunamwomba Allah Subhanahu wa ta'ala tuweke mbali na wao. Sura zao zitakuwa zimesawijika, zimekuwa nyeusi ya hali ya juu bado الله subhanahu وتعالى ta'ala anatueleza kuhusiana na siku hiyo ili kila mmoja wetu aweze kujiandaa kila mmoja wetu aweze kuhisabia nafsi yake Allah jalla fi'alaha anasema yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wama 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد الله anatueleza siku ambayo kila nafsi itakuta mema iliyofanya kila nafsi itakuta mema iliyofanya kule mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala imehudhurishwa kila mema ambayo kwamba umeifanya utakuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala imehudhurishwa na vile vile mabaya ambayo kwamba mtu ameifanya atakuta imehudhurishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala basi utaona wale amba kwamba walifanya maovu na mabaya watatamani nafsi yao lau ingeliwekwa mbali masafa marefu na ile maovu ambayo kwamba walikuwa wameyafanya watatamani siku hiyo ile maovu ambayo kwamba walikuwa wameifanya huku duniani bali lau ingelikuwa imewekwa katika masafa marefu baina yao na baina ya maovu yao ama baina hiyo nafsi na hiyo maovu na Allah subhanahu wa ta'ala Ndam ana wahadarisha juu ya nafsi yake na Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole kwa wajibu wake kwa hiyo hiyo siku ndiyo tunafaa kujiandaa juu yake hiyo siku ndiyo tunafaa kuhesabia nafsi zetu na kuhakikisha kwamba tunafanya yale ambayo kwamba yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na tunajiweka mbali na yale ambayo kwamba Allah jalla fi'ala nahamaikataza na haliridhi ni siku hi, siku ipi hiyo ambayo kwamba تنفع كجياندا نكوhesabiana nafsi yetu juu yake ni siku ambayo Allah jalla fi'ulahu anasema juu yake yauma yajma'ukum liyawmil jam'i zalika yawmut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffiru anhu sayi'atihi wa yadkhiluhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha anatueleza siku hiyo ni siku ambayo kwamba ya jema'ukum liyaumil Allah subhanahu wa ta'ala atawasanya wale waliotangulia wa kwanza na wale waliokuja wa mwisho katika hiyo siku ya mkusanyiko hiyo ni siku ya kupunja hiyo ni siku ya kupunja na Allah subhanahu wa ta'ala anasema naam, maana ya na, kupunja ni nini na sikwambia kwamba watu watakuwa katika hasara wale ambao kwamba walekufuru watakuwa katika hasara wale ambao kwamba waliacha na iman watakuwa katika hasara siku hiyo wale ambao kwamba hawakuweza kuhesabiana nafsi zao kwa kutafuta a'mal asalihat hawakuweza kuhesabiana nafsi zao kwa kujweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah anasema wa min bilahi wa ya'mal salihan na yu ile yule ambaye kwamba atatenda mema akamuamini Allah subhanahu wa ta'ala imani kamili kisha akaweza kutenda matendo ambayo kwamba ni mazuri basi Allah subhanahu wa ta'ala anamwaahidi haya yafuatayo ya kwanza ni yukaffir anhu sayyiati Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa anamnyakufutia yale mabaya ambayo kwamba aliyatenda wayudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhār kisha Allah subhanahu wa ta'ala tamuingiza katika mabustani yake ambayo kwamba yake inapita mito khalidin fiha abada watakuwa ni mwenye kuishi atakuwa ni mwenye kuishi katika hiyo magusania ya Allah subhanahu wa ta'ala milele thalikal fawz alazim hi ni kufaulu uliokuwa mkubwa sana hiyo ndiyo kufaulu uliokuwa mkubwa sana kwa hiyo sisi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala tunafaa kujishughulisha sana na nafsizetu tunafaa kuhesabia sana nafsizetu ni mangapi yamefanya katika khair katika hii siku ya leo na ni mangapi nafsi kama ile imefanya yashari katika siku kama ile ili kesho ikikufikia la kukufikia kwa sababu hatufahamu kesho ni nani atakuwa ni mwenye kurejesha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo mtu akiona mwenye kujihisabia kila siku katika khair ambayo kwamba amefanya na katika shari ambayo kwamba amefanya itakuwa ni sababu ya yeye kesho akhera kuweza kufurahia atakapokutana na Allah jalla fi'ala Allah, kila wakati inavosonga, ni muhimu sana na inampasa muislamu kujihisabia nafsi yake kwa yale ambayo kwamba ameweza kutanguliza na yale ambayo kwamba ameweza kuakhirisha kuna salatu jamaa ambayo kwamba kila siku ni wajibu kwa kila muislamu mtu wanafaa kuangalia ametanguliza mangapi katika salatu jamaa ya hiyo siku je ameanza kuanzia alfajiri mpaka wakati wa isha ama ameakhirisha zingine basi ni njema kwa kila muislamu Aweza kuhesabia nafsi yake juu hizo fara'id ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia Haija haijatuvamia yule ambaye kwamba ama kile ambacho kwamba kinavunja Kabla Haija haijatuvamia kile ambacho kwamba ni yenye kuvunja ladha Allah subhanahu wa ta'ala ta anasema كذلك سوره الانبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفانا حاسبين الله جل في علاه نتولى ناسي توeka ميزان عدل في في يعني الله سبحانه وتعالى اتاeka ميزان عدل في يوم بس نفسي hayatudhulumiwa kitu chochote hata ikiwa ni uzito wa chembe ambacho koma ni kidogo sana ambaye kama inafananishwa na khardal Allah subhanahu wa ta'ala anasema tutaileta hata kama ni chembe ndogo ambaye kama inafananishwa na khardal Allah subhanahu wa ta'ala anasema hata udhulumu mtu yoyote yule bali ataweza kuleta chembe kama ile ili ingie katika hisabu kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema na sisi tunatosha kuwa ni wenye kuhisabu vizuri zaidi. Kwa hiyo kila Muislamu anafua kuangalia je katika mizani yake siku ya kiyama itakuwa ni mangapi katika khairi imeingia ndani na ni mangapi katika shari itaingia ndani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ataleta mizani ya uadilifu ambaye kwamba itahudhurishwa kila kitu ambacho kwamba mwanadamu aliweza kukifanya huku duniani. Hata kama ni nitembe kidogo cha basi Allah Subhanahu wa Ta'ala ataileta. Hata kama nitembe kidogo cha shari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataihudhurisha naam katika mizani kama ile na Allah Subhanahu wa Ta'ala hatamdhulumu mja wake na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ni wajuzi wa kuhisabu na ni wanatoshelezwwa wao. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatosheleza yeye kwa kufanya hisabu ambayo kwamba ni adilifu. Kwa hiyo ibada Allah ndugu katika imani. Hii ni jambo ambalo kwamba inamuhusu kila mmoja wetu. Na kila mmoja wetu anataraji kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala kesho. Naam kuna mengi ambayo kwamba tunayafanya. Kuna mengi ambayo kwamba tunayasema. Tufahamu kwamba kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tutakuwa nayo kuhesabiwa. تسكيه الله سبحانه وتعالى انavatueleza kila ambacho kwamba tunafanya na kusema katika madogo na makubwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wud'a alkitab fatara almujrimina musfiqin mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghira wala kabira illa ahsaaha wa wajadu ma amilu Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na siku hiyo ngumu, kuhusiana na matendo yetu na maneno yetu ambayo kwamba tunafanya huku duniani. Na kitawe kitabu mbele yao, yani italetwa kitabu ambacho kwamba imekusanya yale yote ambayo kwamba tuliafanya huku duniani. Imenakiliwa na kuandikwa vizuri, naam, katika maneno na vitendo vyetu. Itale italetwa itawekwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi utawaona wale ambao kwamba walikuwa na wenye kukosea wale ambao kombo walikuwa wameghafilika huku duniani na amu wakiwa na uoga wa hali ya juu kwa yale ambao kombo walikuwa kiafanya huku duniani kwa sababu wanajua vizuri kwamba katika kitabu hiki kunayo yale yote ambayo kwamba niliyafanya na kuyasema nao ambao kombo walikosea sana watakuwa na kunywa kusema ole wetu yaweilatana ole wetu Mali hapa kitabi layo, mwala kitabu la yoga la dogo wala kitabu hichi kina nini hakiachi dogo wala kubwa ila imekusanywa ndani yake ila kimeandikwa ndani yake watakuwa naam wanajilaumu nafsi yao wakisema kwamba kina nini kitabu hichi bona haijawacha chochote katika yale ambapo kama tuliyafanya katika madhambi ambayo kwamba tumefanya katika vitendo na tumeyazungumza kupitia ulimi haijaacha chochote. Wa jaduma amilu hadirah watakuta yale ambayo yote ambayo kwa kwamba aliweza kuyatenda naam katika kitabu kama ile wala yadhlimu rabbuka ahada wala Allah subhanahu wa ta'ala mdhulumu yoyote katika waja wake. Allah jalla fi'ala hatakuwa ni mwenye kudhulumu yoyote katika waja wake na Allah subhanahu wa ta'ala hanao familia wala hana ukabila wala hana unasaba Allah subhanahu wa ta'ala mdhulumu yoyote katika wajawake bali watalipwa yalea ambao kwamba watayakuta katika kitabu katika vitabu vyao walivyoiandika wao wenyewe katika matendo yao naam, na katika maneno yao na mumba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie minalladhina yasma'una alkaula, fattabi'una ahsana Alhamdulillah was-salatu والسلام salamu ala ash-sharafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa man bi ila Katika tuko tupo katika hafahamu illa Allah subhanahu wa ta'ala tulizaliwa tukapewa kila mmoja wetu umri wake ambaye kwamba ataweza kuishi huku duniani na vile vile itafika siku ambayo kila mmoja wetu itamfikia naam siku ambayo kwamba tarejeshwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ni jukumu ya kila mmoja wetu kuangalia kabla hajarejeshwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala basi atafute zawadi ambayo kwamba ataenda nayo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, na kutafuta zawadi, naam kwa wale ambao kwamba wanafanya biashara kwamba kila siku lazima angalie hisabu yake imekonna vipi. Lazima angalie hisabu yake imekonna vipi ili asiwe miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa katika wanabiashara waliohasirika. sawia vile vile na maisha yako na yangu mimi na maisha yetu kama waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala nafsi zetu na amniapi ambayo kwamba tumeyafanya katika khairi leo hii ambayo kwamba itakuwa ni yenye kututetembea ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na ni mangapi ambayo kwamba tumeyatenda katika shari ambayo kwamba itakuwa na yenye kutugin, kutuingiza katika ghadhabu za Allah Subhanahu wa Ta'ala kesho siku ya kiyama kwa hiyo kila mmoja wetu anafaa kuhakikisha anahesabia nafsi yake na asiwe miongoni mwa wale ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema juu yao wala takunu kal ladina nasu Allah fa ansahu anfusahum ulaika humul fasiqun wala miongoni mwa wale ambao kwamba walimsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala haiwezekani kwa to sisi tunamkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala kila siku ambayo inamaanishwa katika aya hii ni kusahau maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyokuamrisha wewe aliyoaamrisha juu yako wewe katika zile fara'id ambazo kwa kwamba zinafahamikwa naam sala tano kwa siku naam mtu ambaye kwa kwamba tajaliwa rizki basi anafaa kutoa zakaa katika hiyo rizki mtu ambaye kwamba atajaliwa uwezo anafaa kuanda kuhijj. Mtu ambaye kwamba ako nguvu yake na afya yake anafaa kufunga naam saumu ambaye kwamba ni fardh. Na kubwa zaidi anafaa kushikamana. Naam na kalima ambaye kwamba ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah anafaa kushikamana na kalima ya tauhid. Basi endapo mtu atakuwa ni mwenye kusahau amri hizi afahamu wanaingia katika aya hii ambayo Allah anasema wala ya takunu kalladhina nasullah wala msiwe mfano wa wale ambao kwamba walimsahau Allah subhanahu wa ta'ala yani wamasahau maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala wakaweza kuachana na zile maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala wakaona wenye kughafilika ghafla iliyokuwa ya hali ya juu za Allah subhanahu wa ta'ala anfusahum hivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala haikuweza kutengenezeka nafsi zao haikuweza kuelekea katika mweleko mmoja kwamba ni sahihi na hawakuweza kusaidia nafsi zao kuangamia kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kupata adhabu kali Allah akawasahaulisha nafsi zao haikuweza kuelekea nafsi zao itapata mateso mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kesho kwa sababu walimsahau Allah Akawasahaulisha sahaulisha na hawakashinda kuokoa vile vile nafsi yao kutokana na adhabu kali inayokuja fakanu min al-gafilin wa miongoni mwa wale bokomba wameghafilika kwa hiyo ndio tunahusiana sisi kuweza kufanya nini kuhisabia nafsi zetu kabla hatujaweza hatujafikiwa kuhisabia nafsi zetu tuweze kuweka zile اعمال zetu katika mizani naam kabla haijakuja kuwekwa katika mizani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameisifia kuwa ni mizani ya haki na uadilifu Ndam tuweze kuangalia na amniaamali gani ambayo kwamba tumefanya khairi kama tumepunguza basi tuongeze ili tuwe ni wenye kuwa na aamali ambazo kwamba ni mzuri ambayo itakuja kuweka mizani yetu kuwa ni nzito kabla haijatufikia siku gani siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema juu yake yaumaidhin tuuradun la takhafa minkum khafiya siku ambayo mtahudhurishiwa namtahudhurisho vile vile haitafitika siri yenu ya aina yoyote ile haitafitikana siri yoyote ile ambayo kwamba itakuwa tuko nayo tuweze kujiandaa na siku hiyo tuweze kufanya a'mal asalihat itaonekana siku hiyo tuweze kujiwepusha na a'mal ambazo kwamba ni mabaya ili kesho isije ikadhihirika kwamba hii na hii wewe ulikuwa unaifanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Ma mayalfidhu min qawlin illa ladayhi na atid hatamki Na neno lolote mtu ila karibu naye kuna yeyote kwamba ni muangalizi ambaye kwamba yupo tiari kuandika Yoyote ambaye kwamba unatamka hatutamka mtu tamka lolote ila kando yake kuna muangalizi ambaye kwamba anamwangalia na yupo tayari kuandika yale ambayo kwamba anataka kuitamka kwa hiyo tunapotamka Naam tunaposema tuangalie ni gani ambayo kwamba tunaitamka ili katika vitabu ambavyo kwamba vitalelevo kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala isiwe na maneno mabaya katika vitabu vyetu isiwe na maneno ambayo kwamba ni ya kuchukiza maneno ambayo kwamba itakuwa nenye kutuingiza katika shida hii ni kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na tukimalizia tutamalizia ayati zinazopatikaniao katika sura mbili ya kwanza kabisa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kusiana na kuhisabia na vitendo vyetu. Hapo ilikuwa ni maneno. Maneno tumeelezwa kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaeka walinzi ambao kwamba wanaskiza yote ambayo kwamba tunazungumza wanaziandika na kuzinukuu. Kwa hiyo kusiana na aamal vila vile tuweze kuhisabia naam af'al zetu matendo yetu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura Tuzalzala faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara yote ambaye kwamba ataweza kutenda matendo ambayo kwamba naam nitembe ya wema basi ataikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ataiona na yule ambaye kwamba atatenda matendo ambayo kwamba nitembe ya بس basi afahamu vile vile ataikuta الله سبحانه وتعالى subhanahu نعم ta'ala na ataiona naama ataiona wapi kwenye kitabu chake na Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea nعم katika aya nyingine katika sura at-infitar Allah anasema wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin yaalamuna ma niwe kuhifadhi kila ambacho kwamba na muna yathema, na kila ambayo kwamba mnayatenda kiraman katibin ni, wenye, ni wenye, wenye kuandika hayo yani wahisimiwa mbele ya Allah subhanahu wa taala hawana ulaghai hawana uongo wala hawana mapendeleo katika wale ambako kwamba wanaandika yaalamuna ma tafalun wanajua yote ambayo kwamba nyinyi mnayafanya hata ukiwa katika sehemu ambayo kwamba umejificha wanajua yote yale ambayo kwamba unayafanya. Kwa hiyo ni juu yetu sisi kuyahisabie nafsi zetu na tuweze kujadidisha nia zetu, tuangalie ni mangapi katika shari tumeshafanya. Je, kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tutakapokutana na yeye itakuwa katika mizani ambayo kwamba ni gani? Je, ni mangapi katika khair tumeyatanguliza mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? ambapo itakuwa ni yenye kutetembea Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mizani ya uadilifu. Kila mmoja wetu aangalie ni namna gani anajiandaa na safari hii na anajihisabia. kwa sababu haufahamu wala mimi sifahamu wala sote hatufahamu ni namna gani ama siku gani ama wakati gani ama dakika gani ama sekunde gani kifo itakuwa ni yenye kutufikia kwa machache tunaomba Allah Subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa wale ambao kama wanaskia khairi na kufuata mbali miongoni mwa wale ambao kwamba wanaskia shari na kujiweka na maisha yao laqad wasafa Allah nabiyahu fi kitabihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an ya ayuha alladhina nusallu taslima Allahumma salli ala wa ala Muhammad kama Ibrahim wa ala فرض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وادم اعداك اعداء دين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همنا الا فرجته ولا دينا الا ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته. ولا ضال الا هديته ولا حاجة من حاج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا رحم الرحيمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي قوموا الى صلاتكم